Välkommen, kära lyssnare! Vi hörde Ibra-kören sjunga Störst av allt är kärleken. Och den sången blir som ett tema för det här programmet. Den 23 mars 2018 så var det 50-årig bröllopsdag för mig och min fru Birgitta, som jag kallar Gittan. Därför ska det här programmet vara ett program med sånger om kärlek och lite dikter om kärlek och också en berättelse, en romantisk berättelse för nästan hundra år sedan om kärlek. Här kommer Åsa Sjöberg med Att älska i vårens tid. i vårens tid Mötas någonstans under lyktors vita sken Ströva bland främmande människor Alldeles som om det bara fanns vi två Titta i fönster och stanna Och önska och le och drömma Låtsas som inte någon ser När vi kysser Varandra världen har blivit ny. Allt under vårens sky tycks som förtrollat du Man är så gränslös lycklig. Nanna, nanna, nanna, -na -na se att du älskar mig jag älskar dig Gå aldrig ifrån mig Det är att älska i vårens tid Tiden jag var blev den ljusa natten av Gick vi väl vilse bland stjärnor Gick vi kan hända i någon någonstans Nynna på visan som ljuder Så länge den visan spelar Levde jag förrän jag såg dig Det minns jag i längre nattens timmar fly. Snart ska en morgongry Skaden Bli lika ny Mitt hjärta låt Så ängsligt Na na Na na, na, na. Oh, Låt mig alltid få Åh oh, Vilken sida stå Gå aldrig Ifrån mig Åh oh, vidastå, gå aldrig ifrån mig, och vid din sida stå, gå aldrig ifrån mig. Ett par dikter om kärlek skrivna av Ingvar Holmberg till Gittan. På ön vid Själland, skrivet 1994. Jag fyller mina ögon med skönhet och min hud med sol och min näsa med rosendoft denna härliga sommardag på ön i havet. Jag låter min kropp omslutas av havet och vinden och solen och min älskades kärlek denna härliga sommardag på ön i havet. Jag fyller mina öron med fågelsång och vågskvalp och vindsus och min älskades röst denna härliga sommardag på ön i havet. Jag vet nog att det kommer andra dagar, med mörker, kyla och smärta. Ett lager av sol, värme, skönhet, rosendoft, kärlek och fågelsång kommer då väl till pass. Nytvättat lakan, skrivet 1996. Vi står i köket Sträcker och viker mellan oss Ett nytvättat, ganska slitet lakan Vi vet båda att vi har haft det Sen vi gifte oss för 28 år sedan På det delat bädd Fumlig, trevande kärlek Och erfaren På det delat smärtans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 Och så gnistrande. Två unga hjärtan stod i brand Tänk att nu är det så länge sedan Dagar kommer, dagar går Men älskling du är min bästa vän och även om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 Även om åren till år så ska jag älska dig Även om åren leds till år så ska jag älska dig För alltid det Det kallaste sommar blir till höst Den kallaste vinter följs av år. Allting förändras när tiden går Men även om åren läggs till år Ska jag älska dig Även om måren läggs till lång så ska jag älska dig För alltid älskar ska dig så ska jag älska dig Även om Under stjärnorna, hörde vi efter dikterna. Och nu lyssnar vi på berättelsen av Anna-Maria Ros som skrev barnböcker och romantiska berättelser och lite allt möjligt. Och det här är en sliten, häftad, lagad bok, tryckt 1921 som jag läser ifrån Det vita tornet i Bokhara Berättelsen Det vita tornet i Bokhara av Anna Maria Ros ifrån hennes bok Österländska noveller Bonniers förlag 1921 Nära till den östra stadsporten i Bokhara finns ett litet trekantigt torg där några krukmakare och läderförsäljare sitter bakom långsträckta av tälttak överskuggade bord, på vilka deras varor är utbredda. Ett litet stycke från de andra har Abdul, den unge fruktförsäljaren, sitt stånd. Han sitter omgiven av stora högar av gula vattenmeloner, blankskaliga äpplen, och duniga aprikoser. Så snart någon går över torget, utropar Abdul sina varor med hög och klingande stämma. Kom och köp, ropar han. Kom och köp. Vattenmeloner friska och svalkande, liksom snön på Bejas dag. Aprikoser söta och smältande som en horis läppar. Kom och köp, kom och köp. Och här vid ler han högt, hans bruna ögon och hans vita tänder blänker av munterhet. Vid det lilla torget höjer sig ett stort fyrkantigt torn av åldritt utseende. Dess tjocka murar är strukna med vit kalk och skimrar i solen. Dess brant sluttande tak är belagt med grönglaserade tegel. På den sida som tornet vänder emot det lilla torget finns varken port eller fönster utom en liten glugg högt uppe under taket. Abdul som har sitt stånd mittemot det vita tornet blickar ibland nyfiket upp emot den lilla glugg. Men där är ingenting annat att se än en kruka och bränd lera som alltid står på fönsterbrädet, blänkande brunröd i solljuset. Bredvid krukan i det blåa, dallrande dunklet bakom solstrimman syns ibland en liten vit, smal hand röra sig. Ibland ses handen stickas ner i krukan, ur vilken den tycks hämta upp något, men mer ser Abdul aldrig. Uppe i det vita tornet bor den värdige Charibai, vilken är anställd vid Mir Arabs högskola, där hans göra är att då och då feja lärosalarna samt för övrigt tillse att ordning och skick där upprätthålls. Charibaj och hans maka, den ärevördiga Chadrulla, har med den mest beundransvärda omsorg uppfostrat sin dotter den vackra Fergiane, som bebor det rum vars fönster vetter åt det lilla trekantiga torget. Det finns inte i hela Bokhara en flicka som bär en tätare slöja av svart tagel än den som höljer Fergianes ansikte när hon någon gång går ut i basaren med sin mor. Och aldrig skulle den ärevördiga Chadrulla, som tillbringar mest hela dagen uppe hos sin dotter tillåta att denna lutade sig obeslöjad ut genom den lilla fönstergluggen för att se på vimlet där nere på torget som dock många av Bokaras unga kvinnor i klandervärt lättsinne brukar göra. Fergiane ser alltså inget av världen annat än det hon uppfångar när hon väl inhölld och kringsvept går ut med sin mor. Men hon hör bullret och sålet från torget, hon hör försäljarnas rop och åsnorna skriande och skramlet av de tunga forvagnarna. En dag vid en tid på dygnet då det är föga rörelse på torget har Fergiane gått fram till fönsterbrädet för att ur lekrukan upphämta något av det ris som förvaras där. Och härvid bär hon sig inte bättre åt nu än att hon stöter om kullkrukan som ramlar ut genom gluggen, faller till marken och klingande slås sönder mot torgets stenar. Fergiane ropar till och sträcker ut huvudet genom gluggen. Hon ser efter den sönderslagna krukan och börjar högt klaga. "Ak, ack, min sköna kruka, ropar hon. Ve mig olyckliga att jag har slagit sönder den. En vacker och präktig kruka var det. Det fanns inte en spricka på den. Ak, vad har jag gjort? Den unge fruktförsäljaren har lyft på huvudet då han hört hennes rop. Han ser på henne och ser att hennes ögon är mörka och dock fulla av glans, liksom natten då den är full av stjärnor. Men Fergiane ser inte alls åt honom. Hon ser bara efter sin sönderslagna kruka. Ak! klagar hon. «Här fanns ännu en hand full ris ute i den.» Och nu så går de gluppska duvorna där nere och pickar i sig det allt sammans. Den ärvördiga chadrulla har hela tiden med iver dragit sin dotter i rocken. Men min dotter ropar hon, vad tänker du på? Hur kan du dock på detta sätt lutade ut obeslöjad? Tänk dig något för i alla fall. Ak min mode säger Fergiane i det hon drar in huvudet hur skulle man väl kunna komma ihåg sin slöja då man just mist en präktig kruka en kruka som inte hade så mycket som en enda spricka Dagen därpå ser Abdul i det han blickar uppe mot gluggen i det vita tornet att en ny kruka står på fönsterbrädet Oftare än förut blickar den unge fruktförsäljaren dit upp, men han ser ingenting alls annat än den rödbruna lekrukan på vilken solen lyser. Men några dagar senare då Fergiane sysslande med sin slända sitter helt nära fönstergluggen för att få gott ljus och dagar händer sig inte bättre än att hon med sländan råkar stöta till krukan så att denna faller ut genom gluggen och störtar till marken där den med en lås i tusen bitar. Fargane ger till ett rop och sträcker sig ut genom fönstret. Ve mig ropar hon. Vad har jag gjort? Att min vackra knuka. Där ligger den nu i tusen bitar. Ingenting i världen kan göra den hel igen. Jag är i sanningen en olycklig människa. Den unge fruktförsäljaren har hastigt upplyft sitt huvud vid Fergianes rop. Han ser på henne och ser att hennes kinder är runda och mjuka och att de till färgen liknar svagt rådnande persikor. Men Fergiane ser inte alls åt honom. Hon ser bara efter sin kruka och klagar. «Ve mig! Ingenting kan göra den hel igen!» Den ärevördiga chadrulla rycker med stor iver sin dotter i rocken och ropar förtrytsamt till henne. Men min dotter, vad tänker du på? Man skulle i sanning kunna tro att du aldrig fått lära dig hur en ung flicka bör uppföra sig. Tänker du då alls inte på vad människor ska säga om dig? Ak min mor säger Fergiane i det hon drar in huvudet vem kan väl tänka på sånt då man mist en den vackraste kruka en stor brun kruka präktigt utsirad med gul buktande rand Dagen därpå ser Abdul då han blickar upp emot den lilla gluggen i vita tornet att där står en ny kruka på fönsterbrädet men fast han under de följande dagarna allt ofta sänder blicken dit upp får han inte en skymt av den vackra Fergiane. En dag, då under den tyngsta middagshetan, allt är tyst och stilla på det lilla torget då ingen köpare syns till och försäljarna sitter halvsovande i sina stånd reser sig långsam Fergiane vilken uppe på en matta i det halvdunkla tornkammaren tar sin middagsvila, medan den ärvördiga och fetlagda chadrulla sover bland några kuddar i rummets svalaste vrå. Fergiane är törstig av hettan och går med ännu sömndruckna ögon och halvt vacklande steg bort mot en skål av bränd lera, vilken fylld, med vatten, står på golvet. Här går hon helt nära förbi fönstergluggen och sömnig och varslös i sina rörelser som hon är bär hon sig inte bättre åt än att hon med armbågen knuffar till den kruka som står på fönsterbrädet så att den faller ut och ned på torget där den slås i tusen bitar. Fergiane ger till ett förtvivlat rop och sträcker både huvud och axlar ut genom gluggen. Ve mig olyckliga ropar hon, vad har nu återhänt? Där ligger den sönderslagen min lilla kruka, min vackra kruka med två öron. Två öron hade den och inte ett av dem var avslaget. Ve mig, jag är i sanning förföljd av ödet. Abdul har farit upp ur sin halslummer vid den vackra Fergianes röst. Han ser med iver och hänryckning på henne. Och han ser att hennes läppar är så röda som granatblommor och att hennes tänder liknar vita pärlor. Men Fergiane ser inte alls åt honom. Hon ser blott efter sin kruka och klagar. Har, jag väl, har väl ännu någon varit så förföljd av ödet som jag? Den ärevördiga Chadrulla har res sig upp från sin slummer. Men Fergane ser inte alls åt honom. Hon ser blott efter sin kruka och klagar- har väl ännu någon varit så förföljd av ödet som jag? Den ärevördiga Chadrulla har res sig upp från sin slummer. Hon rycker vredgad och flämtande sin drottor i rocken. Väl är det en stor olycka, ropar hon med kort och hastig andedräkt. Väl är det en stor olycka att mista tre sköna krukor av vilka ingen var så mycket som spräckt men en ännu större olycka är att ha en dotter vilken inte förstår att skicka sig. Tänker du då alls icke på att här mittemot sitter en ung fruktförsäljare som kanske i detta ögonblick betraktar ditt ansikte? Ak min mode, säger Fergiane i det hon drar in huvudet vem skulle kunna tänka på en fruktförsäljare då man nyss förlorat en vacker kruka? En kruka med två öron av vilka inget dera var avslaget. Dagen därpå som är en fredag är Mir Arabs högskola stängd och den värdige Charibaj som sålunda är ledig sitter i sin kammare i tornets nedre våning och röker med ett begrundande uttryck sin pipa. Då hörs en bultning på porten. Den värdige charibai reser sig långsamt upp, sticker fötterna i de tofflor som står bredvid honom och går för att öppna. Där ute på de nötta trappstegen som leder upp till den svarta järnbeslagna porten står Abdul, den unge fruktförsäljaren. Den värdige Charibai som strax känner igen honom hälsar honom efter sin vana med stor hövlighet. O min broder, säger han, vilken ära låter du inte veterfaras detta hus. Och han ber Abdulla träda in, han för honom genom en mörk och sval gång till ett stort halvdunkelt rum. Där sätter sig de båda männen på golvet. Var sin matta och Charibai bjuder sin gäst en pipa. I sanning, säger den värdige Charibai: Det är en stor heder du bevisat mitt hus genom att inträda i det. Vad är det väl som förskaffat mig denna glädje? Det har blivit mig sagt och Charibai, säger den unge fruktförsäljaren att du har en dotter som är så dygdig och väluppfostrad att hennes like inte finns i hela Bokhara. Och då jag länge har tänkt ta mig en hustru eh, och genom det att åtlyda profetens, den välsignares bud, så är jag nu kommen för att spörja dig om du vill skänka mig denna skatt. Vid Allah, säger den värdige Charibai Hela Bokhara vet att du, Abdul, är en högst förträfflig och rättsinad ung man. Jag skulle aldrig kunna tänka mig en bättre måg. Dock måste du förlåta mig, min bror om jag, så som sedvän är, spörjer dig hur mycket du är villig att ge mig för din dotter. Så blir det nu avhandlat mellan de båda männen och de kommer till slut överens- var på avtalet bekräftas med många högtidliga försäkringar och aktningsbetygelser. Därpå säger Abdul och Charibai bli inte arg på mig om jag till dig framställer en anhållan som kanske tycks dig allt för stötande mot skick och bruk. Jag vet väl att det inte är sed att en brudgum får skåda sin brud före bröllopsdagen men mitt hjärta brinner av otålighet eftersom jag har hört sägas att din dotter är lika vacker som dygdig och jag vill därför fråga dig om det inte av din godhet kan förunnas mig att nu ett ögonblick får skåda henne. Då svarar den värdige Charibaj och säger – Inga lunda oabduld kan jag tillåta dig att få se din tillkommande brud obeslöjad. Sådant vore ju oerhört och hela Bokara skulle undra om det, om det blev bekant. Men jag vill av och vänskap för dig tillåta att du en liten stund får se henne beslöjad. Jag ska strax gå och hämta henne. Och den värdige Charibaj reser sig upp. Beger sig upp för trappan och in i sin dotters kammare. Och min dotter, säger han, den unge fruktförsäljaren som har sitt stånd där nere på torget har kommit till mig och begärt av mig din hand. Och du jag vet att han är en dygdig och förträfflig ung man eh, om vilket inget ont finns att säga och han, då han dessutom bjudit mig en passande summa har jag lovat dig åt honom. Jag har också på hans begäran och av aktning för hans förträffliga egenskaper lovat honom att nu ett ögonblick få se dig beslöjad. Följ mig nu därför ned. Den vackra Fergiane börjar gråta och klaga. Ack min fader, vill du nu sända bort mig från hemmet och lämna mig åt en som jag inte känner? Ve mig olyckliga! Men den värdige Charibai sänder med eftertryck till henne. Du vet Fergiane att en dotters första plikt är att foga sig i vad hennes föräldrar i sin vishet beslutit för henne. Kom strax och följ mig. Och Fergiane måste lyda. Hon sveper in sig i sin tätaste slöja och går med sin fader ut för trappan. Medan den ärvördiga Chadrulla med oviga rörelser följer efter. De träder in i det rum där Abdul befinner sig. Charibay och Chadrulla går fram till den unge fruktförsäljaren, men Fergiane stannar orörlig vid dörren. Då begär Abdul av sina svärföräldrar tillåter sig att gå fram och säga några ord åt sin tillkommande brud. De tillåter honom detta och Abdul går med förlägen hållning fram till Fergiane och säger till henne Bli inte arg på mig sköna Fergiane, därför att jag har bett din fader kalla hit dig hit ned. Förlåt din slav. Hans järvhet Då glimmade till bakom den svarta tagelslöjan Där blänker ett par mörka ögon Där glittrar en rad vita tänder Väl var det mumlar med låg röst Den vackra Fergiane Väl var det att du nu kom till sist För nu hade jag inga fler krukor Att kasta ner Hörde sången med Big hon älskar bara mig. Och här kommer tre kärleksdikter till av Ingvar Holberg. På tråden. 1997. Prick på slaget ringde du som överenskommet en välkommen munter signal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 Doften från dig. Dikt av Ingvar Holmberg, 2003. Jag går förbi kontoret där du sitter. Arbetsbubblan med febril verksamhet av många rörelser och röster. Kan du känna att jag finns här ute på gatan? Att jag söker dig med mina tankar och min längtan? Att jag kommer till dig osynlig Närmar mig och rör vid ditt ansikte Din mjuka kropp Som jag känt nära så många hundra gånger Jag känner den lätta anstrykningen av citrus I parfymdoften från dig Ur flaskan med blå propp som jag gav dig Känner du att jag finns här? Det gör du nog inte, hinner inte, men mig gör det gott att tänka, kanske, när jag går förbi här ute på gatan. Som en ek om hösten, skrivet 2007 Som en ek om hösten, så tycker jag du är min älskling.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 det är att och glömma och förnåta Det är livets allra största hemlighet Kärleken är en underbar gåva Ge och ta med en smula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 Vi hade många sköna år tillsammans Tusen tills mörka molnen trängde sig på När du lämnade mig och jag blev ensam De minnes jag det råd som här Läda jag att älska och glömma och fördåta Det livets allra största hemlighet Kärleken är en övrig Det var Molle Lindberg, den färgstarka evangelisten, som sjöng en del av sin sång Lär dig älska, glömma och förlåta. Och nu lyssnar vi på Kristina Gunnardo som sjunger om älskade människa. Kom nära mig Låt mig förstå att jag får vara nära dig Jag är så liten i min stora ensamhet Allting som händer, håll mina händer Älskade människa, kom håll mig ihåg. Att vara liten här i världen är så svårt När hela obegripligheten tränger på Mer än jag klarar Om ingen svarar Låt mig få spegla mig i. Människa, kom ge mig ro Låt mig få dela det du äger av en tro Och om du känner samma vilsenhet som jag Kom låt oss gråta åt samma gåta människa om sanningen Låt oss berätta den historien igen Lyssna och se hur samma mönster går igen genom det hela Kom, låt oss dela bläd ni vill hela kom lotus När man talar om kärlek och har ett program om kärlek så är det väl inte fel att det blir en mix av kärleken mellan människor och kärleken från Gud och till Gud. Här sjunger Nils Stenlund och Lilian Stenlund och spelar Älskad och förlåten. Nu får du höra en sång av mig, älskad, värdefull. Jag är älskad, någon älskar mig. Jag är värdefull för någon. Så varför skulle jag vara med? Varför skulle jag väl skämmas? Nej. Sång och visa av mig. Gud älskar dig och jag älskar dig. Kärlekens lov, det är första Korintivrevet kapitel 13 i Bibeln. Och jag läser några versar av det som jag har läst många gånger i samband med att jag har varit vixelförrättare för unga eller lite äldre par som lovar varandra kärlek. Kärleken är tålig och mild.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 allt bär den. Allt tror den. Allt hoppas den. Allt uthärdar den. Låt oss be. Tack Herre för kärleken i världen. Tack för kärleken vi har mött från våra föräldrar och som vi har mött från vår partner. Jag tackar dig för min kära Gitta och 50 år av äktenskap Tack för kärleken du ger oss i livet Herre Hjälp oss att värdera den att ta emot kärlek och att ge kärlek Amen Nu avslutar vi programmet med samma sång som göd i början i Drakören störst av allt är kärleken. Tack för att du har lyssnat. Vi hörs igen.